Borås stadsgrundsråd. Demokratitolf till 24. Hjärtligt välkomna till avsnitt 7 utav Borås stadsungdomsråds podcast. Det vi sitter på Demokratitolf till 24 i Brygghuset och jag har med mig Janne som har varit och föreläst. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Jag har ja, jättekul. Din föreläsning heter att vara sitt eget varumärke. Ja, det heter den. Eh det kan vara lite missvisande då för att många tror att det, många tror att det handlar om företagen då och och så och det gör det egentligen inte riktigt. Det man kan ha användare i företagen egentligen i allt men det är mycket mer än så. Men vad handlar det om egentligen? Det handlar om eh möjligheten att se resurser i människor istället för att låta fördomar eh eh tala och bli det som sätter agendan. Och det är användbart i demokrati. Ja, absolut, absolut för att eh, demokratin eh, i sin grund är egentligen eh, ofördomsfull för att det handlar ju om en röst och en eh, en möjlighet att påverka liksom. Sen eh, kan det lätt bli eh, fördomar i demokrati. Det beror helt på hållet på för att man får inte glömma av att eh, all form utav demokratisk verksamhet är en mänsklig verksamhet och då kan fördomar och och annat smyga sig in. Vad är det som du berör i din föreläsning? Jag berör egentligen allt om från att vi skapar uppfattningar om människor väldigt träffat genom att titta på det yttre, kläder och så. Eh, och att vi är väldigt snabba på att dömma människor utan att faktiskt lära känna dem. Varför är det så? Ja, du det är en väldigt bra fråga. Det kan jag faktiskt inte svara på, det är säkert någon Nån forskare som har forskat i det här har nog säkert något psykologiskt. Jag vet hade inte. Jag tycker att det är rätt skrämmande att vi eh kan döma ut människor på grund utav att de inte har en klädstil eller eh som tilltalar oss eller ja så. Det tycker jag är obehagligt. Och det är väl något mänskligt? Ja, absolut det tror jag. Det tror jag absolut att det är mänskligt. Det det det, det, det är inget konstigt med det. Men man går miste om eh, man kan gå miste om väldigt bra resurser genom att vara fördomsfull liksom. Hur kommer man runt det här? Ja, det jag önskar att jag hade ett bra svar på det. Det har jag egentligen inte. Det säger jag i min föreläsning också, men att man börja tänka och bli medveten att man kritiskt ifrågas, börja ifrågasätta varför man tänker och tycker som man gör om människor som man aldrig har träffat eller så. Vad tycker du om det här eventet vi är på demokrati 1224 ett initiativ utav Borås stads ungdomsråd? Jag tycker det är jättebra. Det här är ju viktigt alltså. Det här är demokratiins eh ja, vad ska man säga? Det här är på gräsrotsnivå. Alltså det är många pratar om ungdomar som som framtiden, men det är faktiskt nu det handlar om och att... och många utav våra ungdomar de de är inte diskvalificerade bara för att de inte har åldern inne för att rösta utan Alltså en en stad en nation i det globala perspektivet så är det ju medborgarna och invånarnas möjlighet att påverka och och det ska inte vara styrt utav möjligheten att få delta i ett val. Tycker du att man tar för lite hänsyn till ungdomars åsikter i stora frågor? Det det kan jag inte heller riktigt svara på. Jag tror att det ser roligt ut i landet men eh när man pratar med ungdomar så upplever man att att det är mycket att man inte blir tagen på allvar och så. Och och det tror jag att det är. Ehm uh, jag jag själv när jag var yngre eh uh, stöter på en del att ja men återkommer när det blir äldre skaffar det erfarenhet och så men alltså som ung så kan du inte få erfarenhet om inte vuxna låter dig ta erfarenhet. Om man hade sänkt rösträtten två tre år tror jag att unga hade blivit tagna på större allvar då. Eh uh, det tror jag faktiskt ja så kanske det är. Det vet jag, jag inte heller svara på. Det, det var en jättebra fråga. Eh den den är så den är så komplex och och och har så många dimensioner att den den, den kan man verkligen svara på med en gång utan den får man inte ha fundera på men det är en väldigt bra fråga. Jag, jag tror nog snarare så att jag tror nog snarare så att det kanske är det kanske är det vardagliga påverkan det som som är det viktiga liksom också för unga även om man inte har möjlighet att delta i bal så kanske alltså vardagspåverkan eller så lyssna på ungdomar att ja men parkorpark till exempel eller skateboard så Nu är det ju bra. Nu har jag hört att det är bra på många sätt i i Borås då för det är väl en parkour och skateboard eh, Ja, ja. Ja, det är ju jättebra. Det är jättejättebra. Eh så och det det, det kan vara en sån grej liksom. Så. Eh Svenska kyrkan har ju en lägre röster att i kyrkovalen. Mm. Det är 16 år och anledningen är väl för att mycket av deras verksamhet riktas in mot unga och de vill att unga ska vara med och tycka till. Och unga borde ju rimligtvis stå för vad mer och tycka till i skolfrågor eftersom att ändå vi unga som går i skolan. Absolut. Det tycker jag är klokt. Det tycker jag är väldigt klokt. Det är liksom eh, tittar man på företag så är ju kundens åsikt viktig. Nu ska man ju inte prata om kund i, i skolsammanhang för att eh det är inte riktigt samma sak men eh, det är ju faktiskt så att skolan erbjuder ju en tjänst eh som delas ut till ungdomar och det är klart att man ska få med och tycka till och påverka. Men där gäller det också att man att man har som ung en förståelse av vad det handlar om och och och så så att det det är också en komplex fråga men absolut ska ungdomar vara delaktiga i den vardag de lever i. Eh och en avslutande fråga här vad innebär demokrati för dig? Eh oj, oh, det är ju en tung fråga. Nej I men det det är faktiskt eh, möjligheten att få sätta in en kompassriktning för Sverige i i fyra år. Jag hade ju gärna vilat se att partierna hade pratat om en längre vision. Eh förra åren så fanns det ju långsiktiga visioner eh, alltså en kompassriktning som var längre än de här fyra åren. Jag tycker att det är lite för mycket fokus på vart fjärde år alltså så det det det är demokratiskt för mig. Sen är det också sen är det ett ansvar och och att förvalta det demokratiska ansvaret men och det är också en en ett kvitto som jag måste förvalta för de människorna som faktiskt har kämpat för demokratin och som levde i en tid då, då det var förknippat med fängelse och andra förföljelser för alltså vi får inte glömma av att Sverige har inte alltid varit en demokrati och och därför är det så otroligt viktigt också att man att man förstår det ansvaret att det är människor som har kämpat för det det var för vissa i en annan tid och ett annat liv men vad är alternativen liksom? Det finns ju folk idag som kämpar runt om i världen för att få demokrati. Ja, vi har ju hockey VM som pågår nu i Vitryssland till exempel i, i en diktatur och där är det ju diskussioner om om om man skulle bojkotta och, och och så där och jag ja, min åsikt är att jag tycker att det Jag jag tycker att det är bra att man har diskussioner och, och och jag är ingen expert men jag jag tycker synd om de människor i Vitryssland som eh, får utstå förtryck och så därför är jag verkligen glad över att och leva i Sverige för att eh, här har jag en en lagstadgad rösträtt. Jag har grundlagar som eh, styr eh, eh demokratin liksom och de är ju de är ju väldigt viktiga de de lagarna och och så att det ja är ja, det finns mycket orättvisor i världen och där vi kan, får vi inte glömma bort att att ta vårt ansvar också och rösta liksom. Demokrati är ju relativt nytt i Sverige. Den allmänna rösträtten är inte ens 100 år. Exakt. Det är jättebra att du tar upp det för att eh, vi glömmer gärna av historien och, och och och vi har också en en på eller en vad heter det pekfingermentalitet att vi vill gärna tala om hur hur demokratiska vi är och och så Och demokrati är ju som allting, det är ju en process som behöver utvecklas och och och, och, de, och de politiska partierna behöver också utvecklas. Mm. Vi får ju faktiskt inte glömma att vi har haft en en dåtid eller en ja, vi har haft diktatur i Sverige med parterna av så länge vi har funnits. Ja. Ja, och det är det är också väldigt bra att diskutera om liksom och också belysa i skolan tycker jag den den process som demokratin har varit för man får inte glömma av att som du säger att det är det är faktiskt så att det har varit diktatur här och och det har varit en process som har tagit lång tid att bygga. Man kan inte tro att ett land som har haft diktatur helt plötsligt bara ska öppnarna och det blir demokrati. Det är en process som tar tid och den processen måste ta tid och det blir bakslag för en unga demokratier och eh, så har det även varit i Sverige. Ja, eh jag som kommer ifrån skolan ganska nyligen, det är ju mycket i stor grad envisning om våra gamla kungar och så vidare, men jag tycker inte att man belyser att Sverige var inte demokratiskt under den här tiden. Det är också väldigt intressant och det tycker jag är väldigt bra eh att du tar upp det för att det är också det som är väldigt roligt med skolan. Jag är ju eh legitimerad historielärare i historia och, och geografi. Eh nu jobbar jag inte som det, men där är det lite roligt för jag började fundera på mina egna historielektioner och vad tar jag upp diktatorer liksom. Jag tog upp Stalin, tog upp Hitler, jag tog upp svenska kungar liksom. Och hur mycket belyste jag de eh, positiva hjältar som faktiskt har kämpat för mänskliga rättigheter och och så. Det var väldigt få, men jag blev väldigt glad. Eh det var ett gymnasium, Volvo gymnasiet i Skövde som hade en utställning som heter hjältar, om vardagshjältar. O och då var det liksom vanliga människor som hade förändrat och gjort skillnad och då kände jag liksom att wow, det här skulle jag ju tagit upp på mina lektioner, varför gjorde jag inte det? Det blev för mycket dumma gubbar. En viktig ny historia undervisning då kanske ligger fel. Så är det nog det är nog av tradition också tror jag att man har man har en kursplan som bygger på alltså man tar upp svensk historia det blir mycket kungar och krig liksom. Det kanske lite det man tror säljer jag vet. Man får skoja när ju det också ganska ja, det mycket. Gör det gör man. Det gör man ju verkligen. Eh och man kanske framställer eh de svenska kungarna som eh inte är så farliga heller liksom eller så. Men ja, man ska ju ändå likställa dem andra diktatorer för att ja, sen får man inte glömma av att san för man man måste man man får inte likställa dem med idag för det är olika tider Nej, man lever i. Nej, precis. Men det är väldigt viktigt att man tittar på det och dis också diskuterar eh, den tidsanda som rodde och hur människosynen var liksom. För att eh, eh tyvärr är det så att eh historien har ju många fasit som som som återspeglar sig men de är eh, de motspeglar sin modern tid förintelsen eh, eh en en modern förintelse var det som hände i Bosnien och det som hände i Rwanda liksom och och liknande grejer kan vi se i, i andra länder idag så att och det är väldigt det, det är tråkigt men samtidigt får man inte heller glömma av skolans vikter många utav länder som inte har demokrati de pratar inte om människors lika rättigheter de pratar inte om om värdet att vara med och påverka heller utan skolan förmedlar en bild om att de är se si och vi är så liksom vi har haft ungdomar här, och vi har pratat demokratiska rättigheter då mm. och många är inte medvetna om sin demokratiska rättighet och en del är det kan vara att skolan inte upplyser om den tillräckligt. Nej, och det kanske är också att man eh skolan tror att de ska lösa väldigt mycket själva. Alltså ha lektioner kring demokrati och hur riksdagen funkar och så. O ibland så kanske det är roligare att komma ner på brygghuset hit och och prata med ungdomsråd och låta dem förklara för ungdomar som själva är ungdomar hur demokratin funkar liksom för att vi får inte glömma av att att vi är vuxna vi vi vi kommunicerar inte alltid så bra med ungdomar. För många unga som går i skolan nu de kanske bara vet att uh, demokrati det är riksdag och sånt och det det kan inte jag vara med och påverka. Men som unga så finns det ju så mycket man kan vara med och påverka ändå. Absolut. Jo ja, det och det blir då blir det ju bara vart fjärde år liksom som blir fokuset liksom och och och då väntar man på något sätt att att <får> få rätt ålder men man får inte glömma av att att ungd eller alla medborgare men sen egentligen pratar man med unga medborgare medborgare för alla är alla är medborgare men alltså det handlar ju här om nu det handlar ju om vardagen. Det är där man vill vara med och påverka, det är där man vill få inflytande och delaktighet. Men sen kommer ju delaktighet och inflytande med ett ansvar. Det det tycker jag man inte diskuterar så mycket för att det kommer med ett ansvar också att eh, har jag varit med och tagit mitt ansvar, har jag tagit med och varit en delaktig i det här, då då bygger man en långsiktig plattform och då bygger, bygger man en långsiktig värdegrund liksom. Tack för att du tog tid att ja. ställa upp. Jättekul, det här var jättekul. Ja, ja. tack. Hoppas det blir en trevlig dag här på Demokratitorget 24. Ja, det hoppas jag med och jag önskar er en riktigt trevlig helg. Tack detsamma. Ja. Tack tack. Borås stads hymn så. Demokratitorget 24. Vi har med oss två gäster ifrån Skövde. Ja. Välkomna ja. till Borås. Tack så mycket. Tack tack. Vad heter ni? Malin Jansson och Måa Sjöstrand. Och var är ni här på Demokrati 1224 i Borås? Ja, vi båda är med i Kivde Ungdomsforum och hördes talas om det här grymma grejen då och kände att det verkar som otroligt kul och kom med på. Han har ni varit här hela dagen. Vi kom lite senare på eftermiddagen så att vi har inte varit här hela länge. Vad tycker ni om eventet så här långt? Jättespännande. Det är verkligen kul att höra all andra och deras åsikter i någon politiken. Särskilt den här debatten nu då som är mellan ungdomsförbunden. Den är extra intressant. Mhm. Hur gammal är ni? Jag är 18. Så du får rösta? Ja. Så det är väldigt intressant att höra vad de tycker och tänker om de olika politiska frågorna. Har du bestämt dig vad du ska rösta på? Nej. Så att du tar chansen nu och Ja. Försökte suga in vad de stod för. Ja, precis. Fick du ut någonting av det? Ja, det är ju alltid intressant att liksom få höra deras åsikter när man står mitt emot dem istället för att sitta och låssa på deras samma sida. Du har ju ett Europaval om några dagar nästan bara. Ja. Eh, känner du att det är någon stress inför att hinna bestämma sig? Ja, absolut. Det det känns som att i skolan så pratar man inte särskilt mycket om just de olika Eh, frågorna kring politiken och det gör ju att sådana här tillfällen är extra intressanta att gå på för att man kan höra andras åsikter. Hur kommer det sig att ni har valt att engagera er i politiken på det här sättet? Jag tycker att det uppmärksammas alldeles för lite eh, bland ungdomar överhuvudtaget. Till exempel nu i skolan så alltså, vi snackar ju ingenting om EU-valet i princip för alltså, lärarna tycker mer att det riktiga valet är viktigt och självklart är det det. Men eh, ja, Altbör privatias för det är liksom trots allt hur vi lever. Varför är du valt att engagera dig politiskt? Eh, jag tycker att det är intressant framförallt att få liksom få fram ens egna talan och just för att kunna hjälpa och stötta andra när de vill liksom kunna få tag i politiker eller liknande. Så att mycket samspel så Tror ni eller kommer ni göra något liknande event som vi har här i Borås i Skövde inspirerad utav det här? Alltså i grund och botten så är det alltid att vi vill kunna få alla ungdomar att kunna känna att de ska kunna påverka och eh, ja även hitta ett intresse för liksom politiken och se att det faktiskt är något kul. Det är inte ja, de här fördomarna som finns. En avslutande fråga då, vad betyder demokrati för oss idag? Att alla ska få ha rätt att tycka vad de själva vill. Mm, alla ska få sin röst hörd. Det är det vanligaste svaret när man har ställt den här mm. frågan idag så att uh, de flesta är eniga i vad demokrati <laughs> är. Eh, uh, ja. men tack för att ni ställde upp och hoppas ni har en bra vistelse här i Borås. Tack så jättemycket. Tack så jätte mycket. Där har det är det men bli tack så att runda av detta sjunde avsnittet av Borås stads ungdomsråds podcast. Vi är och spelar in på Brygguset i Borås under eventet Demokrati 12 till 24. Missa inte att följa oss Beastreet vi som spelar in och producerar den här podden på Facebook, Twitter och Instagram. Vi heter Beastreet SE.